cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă, are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile, este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu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 pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea nezcuduită de la început, câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zisere? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el patruzeci de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din precina necredinței lor.